És dijous 5 de març i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que aquest cap de setmana arriba l'estocada, la Fira Rebaixes d'hivern de Palafrugell. Posarem la mirada a la Biblioteca de Palafrugell perquè aquesta tarda ofereix una xerrada sobre la pràctica del amb tirambar. La informació comarcal passarà avui per la detenció de dos homes per un robatori amb força a un comerç de la Bisbal. Més notícies relacionades amb successos, aquest cop a Palafrugell, ja és que els Mossos detenen els presumptes autors d'un robatori amb força al centre de la vila el passat 14 de febrer. També us explicarem, canviant radicalment de tema, que el sopar de dones d'aquest proper divendres ja ha omplert les inscripcions amb les 110 places cobertes. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb la Arianna Ferrer que ha conversat amb la Carme Ramírez del Somi de Palafrugell al voltant de com s'ha desenvolupat aquesta quarta edició de la Jornada d'Oportunitats Laborals que presentava més de 400 ofertes de treball. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 5 de març i ho farem posant la mirada en el cap de setmana i és que arriba l'estocada de la Fira Rebaixes d'hivern de Palafrugell. Per parlar-ne i per saber més detalls, tenim els estudis de Ràdio Palafrugell a les dos caps visibles d'Oxigen, l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell. Tenim els estudis de Ràdio Palafrugell a la Susana Casademont i a la Vero Serralbo. Bon dia. Bon dia. bon dia. Doncs uh, elles són la presidenta i la dinamitzadora, podíem dir així, d'Oxigen. Heu volgut fer-hi, repensar no?, aquest nom també per donar-hi un tret diferencial. Sí, perquè no fos el típic nom de la Fira Rebaix o el Mercat al carrer, o sempre és el mateix, la mateixa, el mateix eslògan, doncs van buscar... Ens va sortir aquest de l'estocada i ens va semblar que podia servir tant per aquest any com per el que ve, per tenir ja un nom fix per totes les fires del carrer que es fagin en aquestes dates. Mm -hmm. Al final és diferenciar-se, no? Des que vau arribar doncs heu intentat fer aquesta diferenciació amb el que havia estat fins ara Uh, fins fa un any mica més d'un any un any, ja? no, passa... un any, eh? un any? amb ACOPA i uh, aquest any doncs, he volgut uh, diferenciar-vos amb aquesta marca que, que, que heu creat i que doncs, voleu que, això, que tingui continuïtat el eh? recorregut de, dels anys uh, expliqueu-nos 7 i 8 de març seran aquests dos dies com, com es desenvoluparà i Quants comerços tenim o quantes botigues tenim uh, que hi participaran, si ho sabeu ja Bé, bueno, el número exacte, ara que m'ho has demanat, no ho sé. No, no, no ho he pogut... Bé, ho no. bueno, podria saber perquè ho aquí, eh? Sí. Però potser són unes 30 botigues que surten al carrer uh -huh. i ens acompanyen algun artesà també de, de, de Palafrugell, d'aquí del poble, vale? que ens ha volgut acompanyar en aquesta fira. En principi, bueno, com diu la Susana, no deixa de ser una fira rebaixes, on aprofitem ja que és principi de març, que ja té la gent té ganes de primavera, no? uh -huh. doncs aprofitem uh, que siguin unes jo espero que siguin unes rebaixes on, a, on a la gent que vingui a comprar doncs siguin rebaixes bones com per, per treure ja bueno, al final a, a les nostres xarxes socials ja ho hem dit, no? que els nostres comerços ho, ho, bueno, ho, ho, regalem tot. ho regalen tot no, no. regalar-ho no, no? però bueno, que sí que és cert que a mi m'agradaria i així ens ho he fet veure en els comerços que siguin unes bones rebaixes no? que, mm. que la gent vingui i bueno, pues que el que s'espera la gent són preus i que els preus estiguin doncs eh, estarem atents, aviam, si la gent també està contenta en aquest sentit. Al final, doncs, també eh, els comerços han de mirar pel seu negoci eh? i s'ha d'arribar fins a temps s'ha no? Sí, sí, jo com a comerciant és veritat que és final de temporada i el que intentes és treure l'estoc d'hivern que t'ha quedat que ja dius, bueno, això ho guardo per l'any que ve o mm. ho vaig de donar un preu per treure per treure estoc, però bueno, com que és una època de març que també comença la primavera i tots tenim també estoc de l'any passat de primavera doncs pots, mm. en el meu cas pots combinar, no? Pots posar l'estoc d'hivern que t'ha sobrat i combinar-ho amb coses que tinguis de primavera un preu atractiu i sempre és qüestió de, de aquests que és el que volem tots. Uh -huh. La... Hi ha un horari establert? Uh, quan començarà? Ben... Serà tot el dia 7 i tot és el dia 8? Horari, és horari de botiga. El dissabte serà 9 i a 1 i mitja, i 5, 8 i mitja en principi. I després el diumenge és horari de, de botiga també, de 9 i mitja a 1 i mitja. Uh -huh. Amb aquesta trentena de, de botigues, de comerços que, que hi participen més, aquests artesans que, que també s'hi han volgut sumar, com um quina valoració prèvia en feu després uh, haurem de fer a posteriori no? però prèviament, vero com en, ho valores en principi vam fer com una petita enquesta uh, on te vam demanar als socis que ens dediquessin si, si, si, bueno, perquè saps què passa? que ha anat una mica tard aquesta fira rebaixes en principi havia, havia sigut al febrer no? uh -huh. tots els de la Junta vam creure que anàvem una mica tard vam fer una petita enquesta als nostres associats demanant-los um, si creien convenient fer aquesta fira rebaixes Bé, bueno, després de... no tothom va contestar, sí que és que a vegades costa una miqueta, saps, la línia de que t'acontesti la gent, però després mm. vàrem fer tres reunions de tres dijous consecutius amb els nostres socis, que al final el que volíem amb aquestes reunions és que ens diguessin què necessitaven, què volien, què esperaven de nosaltres l'any passat, què volen en aquest 2020, i Pues casualment, en aquestes reunions va sortir la gent que, que li havia funcionat molt bé la Fira Rebaixes l'any anterior. ¿vale? Quan nosaltres ja ho teníem enllestit, ja ho havíem anunciat que no es farien Fira Rebaixes, vam haver de canviar-ho i bueno, vam apostar perquè si els nostres soces volíem fer Fira Rebaixes, doncs pues vinga, Fira Rebaixes, anem a muntar una Fira Rebaixes. I, i, bueno, i així ho hem, ho hem decidit. Mm -hmm. i com que anàvem tan tard i ens coincidia també amb els caps de setmana de Carnaval que tampoc són bons Clar. per fer actes mm. com aquests Clar. i els socis també ens deien que sempre és millor fer aquest tipus d'actes a, a principi de mes perquè la butxaca està més plena doncs vam acabar triant aquesta data. Molt bé, doncs uh, aviam si finalment malgrat aquestes per tres, tres setmanes de retard amb el que arriba aquesta Fira Rebaixa s'aconsegueix doncs, eh, eh, l'objectiu que és doncs, eh, això, eh, treure aquest estoc d'hivern i fins i tot, doncs, com sí. ens comentava la, la Susanna, estoc de, de la primavera anterior, ara que comença, bueno, ara que comença el bon temps, no, sí. que tinc bon temps, i va fent així, eh, va fent eh, dies de calor i dies de fred però bé, hem tingut un hivern suau eh, pel, pel, pel que podia haver estat eh, aquesta doncs, és l'estocada, 7 i 8 de març Uh, respecte a oxigen, ja que us tenim aquí, aprofitemmqueta no? de, de no sé si voleu fer alguna cosa eh? abans no, canvia tema. De ja està. D'acord. doncs aprofitant que us tenim aquí, uh, expliquem, fa unes setmanes, uh, vam conèixer que havíu renovat el conveni amb l'Ajuntament de Palafrugell per un any més. Uh, bé. Això suposo que ja ho teniu coa avall, però que s'acabi signant sempre dona un punt de tranquil·litat, no? També? Sí, sí, i tant, i tant. Fins que no fas, fins que no fas la firma, <laughs> són paraules, però bueno, al final hem tingut bona relació. Ha sigut una mica inferior al de l'any passat, l'any passat van ser 17.000, aquest any en principi són 12, mm. però bueno, també hem augmentat. La, el nombre de socis se suposa que de mica a mica doncs, hem d'anar tirant nosaltres una mica més sols, sempre amb l'ajuda de, de l'Ajuntament al costat però bueno, aquest any ha sigut una mica menys mirarem a veure, a veure com ho solventem tot això mm -hmm. um, És una miqueta fer, fer balanç o sigui, posant la balança, no? Malgrat aquesta reducció d'aportació de l'Ajuntament, també hi ha més associats en quin nombre ens estem movent 138 socis ara mateix 138 socis que clar, no sé si compensen aquests 5.000 euros més o menys de diferència però bé, eh, suposo que també és el crear xarxa no? el que... jo crec que al final ara estem en aquest punt, no com la Susana sempre li dic, que ara estem en aquest punt que, que ja hi ha comerços que ens venen a buscar que ja et demanen, mm -hmm. Llavors, això és un punt molt positiu per nosaltres, que no siguem nosaltres que anem darrere sinó que ja hi ha algú que ens diu, escolta, que m'agradaria que vinguessis a veure'm saps? jo crec que això és, un, és molt positiu també hem de comptar que l'any passat la quota era més reduïda, era 20 euros trimestral. Clar, amb aquests 20 euros trimestral la realitat és que no, no, no tenies no tenies força per treballar. Mm -hmm. no, no, era molt just, no? Llavors, amb, amb aquest primer trimestre ja vam començar amb els 40 euros trimestrals que és el que antigament l'antiga Junta ja hi cobrava, que eren els 40 trimestrals, i bueno, nosaltres hem començat també aquest trimestre amb això, no? amb aquesta quota. És cert que vam tenir una, alguna baixa, mm -hmm. sí que és cert que molt, ba molt més baixa del de que que nosaltres pensàvem, perquè nosaltres vam fer, un, jo crec que vam apostar per un 20% menys de, de socis i no, la veritat és que potser ha sigut un 5 o un 10%, potser no arriba de socis, que es van donar de baixa amb la pujada de trimestre, de quota. Uh -huh. Llavors és, bueno, bé, bé, jo personalment estic molt contenta amb la feina, estic molt contenta amb, amb, amb com els socis estan reaccionant amb nosaltres, amb l'aposta que amb els nous que estan entrant, que la veritat és que estan entrant molts de nous també, uh -huh. i rei, seguim endavant amb doncs, pues, moguem coses, moltes coses. Recordem, eh, aquesta estocada d'aquests uh, dos dies, 7 i 8 de març, aquesta fira rebaixes d'hivern uh, pels carrers de Palafrugell, aquest uh, proper cap de setmana, nosaltres, si no teniu res més a afegir, sí, sí sí? encara teniu una, una altra cosa, oh, sí. doncs... Uh... Vull adelantar, també. Ostres, un altre avançament, aviam. Sí, un altre avançament. Uh, aprofitant que, que l'IPEP fa flors i violes, mm -hmm. El 30 del 30 d'abril a l 1, 2 i 3 de maig. Sí. Nosaltres com a associació de de Palafrugei, volem posar el nostre granet de sorra, vale? I farem un concurs de paradors. Vale? Volem fer un concurs de paradors. Això també és exclusiu per a ràdio Parafrugei, que ho sàpigues, eh? <ríe> ah, bueno, volem fer un concurs de parador, bueno, pues que tindrà un premi. Vale? ho hem d'acabar de definir tot molt bé ara tanquem aquesta setmana amb la fira de l'Estocada mm -hmm. i la setmana que ve ja ens hi posem amb les bases i bueno, a ja donar tota la informació als nostres associats uh, per aquest concurs d'aparador, vale? i també els volem animar que l'IPEP té una formació de d'aparadorisme justament mm -hmm. i que poder, els hi podria interessar tot i que nosaltres en el canal de, de WhatsApp ja els hem format vale? però bueno, si algú ens escolta i sigui soci que sàpiga que està a l'IPEP tenen aquestes formacions que sé sempre són bones per al bueno, nostre comerç i mm. pel, per pels nostres negocis del poble, que són gratuïtes i que podri... s'han d'aprofitar aquestes formacions perquè tenen un cost sempre molt elevat i jo crec que a vegades no li acabem de treure aquest. Doncs eh, ja ho veieu, ja tenim excusa per tornar-les a, a convidar de quines setmanes, <ríe> a, a la Vera i a la, i a la Susana, doncs per parlar d'aquest concurs d'aparadors relacionat amb el Flors i Violes i doncs ja en parlarem més endavant de quan ja ho tingueu més apamat sapigueu doncs ben bé quins seran uh, els premis, els, els premis uh -huh. i, i tot a, com sí. funcionarà tot doncs ara sí, Vero i Susana moltes gràcies, gràcies a, a vosaltres Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació posarem el focus en una activitat que tindrà lloc aquesta tarda a dos quarts de vuit a la sala polivalent de la Biblioteca s'oferirà una xerrada per aprofundir sobre la història, les tècniques i la filosofia del tir amb arc. Xavier Pujol, arquè del Club Arqués d'Esclanyà, serà el protagonista d'aquesta activitat. Com he pogut escoltar en el matinal de Ràdio Palafrugell, avui amb en Ferran Castelló, doncs heu pogut escoltar la conversa que l'Ariadna Ferrer ha mantingut amb en Xavier Pujol, un Xavier Pujol que ens ha explicat que el Club Arqués d'Esclanyà s'inaugurava el novembre de l'any 2010 i que se situa a l'antic camp de futbol d'Esclanyà amb 90 metres de llargada, una magnitud que li permet acollir competicions de la Lliga Catalana o del Campionat de Catalunya de Tir amb Tirembarc. El camp disposa, a més, d'una orientació de sud cap a nord, unes característiques molt valorades pels arquers professionals perquè mai són enlluernats pel sol. Per això, Pujol remarca que les instal·lacions compleixen totes les normatives de seguretat. Tires amb, de, del sud i tires cap al nord. De fet, a davant tens el campanar de Regincós. És nord perfecte. Això fa que, de fet, no tens mai el sol a la, a la cara. El matí el tens a la dreta i a la tarda a l'esquerra i a migdia el tens al Clatell. Però això va molt bé per tirar perquè en altres camps, com a Montjuïc o, o altres cases, quan tens el sol de cara és més difícil. El principal problema del camp és la tramuntana, evidentment. Mm. Quan fa vent eh, molesta el tir, però bueno, això és inevitable. També hi ha un bon aparcament, perquè això el sent esclanyar obliga la majoria de la gent a desplaçar-se amb cotxes. Hi, ha, hi ha, evidentment hi han lavabos, hi ha les mínimes instal·lacions perquè s'hi pugui fer una estada de vàries hores de manera normal. I compleix em escrix, perquè hem tingut vàries revisions, totes les normatives de seguretat exigides per a una activitat com el tirambarc. Segons Pujol, el tirambarc és un esport minoritari, però amb un públic molt general, sense diferències de gènere o edat. Comenta que fins i tot han tingut arquers majors de 80 anys. Tenim tant homes com dones i tampoc té una edat eh, definida des de nens de molt petitets, que ja venen a practicar, i fins, mirem, uh, jo mateix soc jubilat, dir que ja, ja, ja sóc sènior i ultra-sènior. Uh, però hem, hem tingut arquers de, de més de 80 anys, tant homes com dones, dones grans practiquen l'arc fins a edat molt avançada. És un esport de, de totes les edats. Si sí, el, el moment en què els resulta més atractiu, Déu sigui, doncs des de l'adolescència fins a la joventut, però els que passen de la joventut i han agafat, el, el, han, han mossegat l'am de l'arc, doncs aquests s'acaben tirant tota la vida. El club competeix en campionats però no és obligatori per als seus usuaris. Les instal·lacions poden ser usades tant per esportistes que es preparen per a competir com també per a gent que només vulgui gaudir d'aquest esport. Bé, el tirenbarc és un esport que comparat a, jo sé, amb el futbol, el bàsquet, la natació o altres esports, és un esport minoritari i sí, té la, hi ha la Federació Catalana de Tirambars, la Federació Espanyola, s'ultres realitzen campionats d'Espanya, campionats de Catalunya i al club tenim gent de tot jet que, que es prepara per competir i de fet competeixen en nom del club i guanyen campionats. Hi ha altra gent, com ara jo, que no he competit mai i que tiro per plaer i m'agrada anar allà i amb això en tinc prou i no necessito competir en cap lliga. Vull dir que el club, el club competeix, però no és una condició sine qua non. L'escola de tir en barc del Baix Empordà és una institució molt lligada al Club Arquès Esclanyà que nasqué amb el propòsit d'ensenyar l'esport als infants de les escoles dels municipis de Palafrugell i Begur com ens ha recordat Xavi Pujol. Eh, amb el pas del temps queda clar o, o, o ens n'adonem que ens hem de dirigir a la, a la societat a la societat en la, la qual ens desenvolupem i llavors sorgeix la idea de fer una activitat educativa per difondre el tir-embarc entre la població escolar. I a partir d'aquí neix l'escola de tir del Baix Empordà, que depèn del club d'arquers, però és una institució separada, diguésim penja l'una de l'altra i l'escola de Tirambarc treballa eh, fonamentalment amb, amb escola de Palafrugell, de Begú i difon el Tirambarc entre la mainada a, a través de l'escola doncs eh, Xavier Pujol, de la mà de l'Ariadna Ferrer, hem fet un repàs de les coses de les quals tractarà aquesta xerrada d'avui a dos quarts de vuit a la biblioteca de Palafrugell, una conversa que podeu recuperar també a través de ràdio palafrugell.cat. ara per a la informació comarcal sobre passat l'Equador d'aquest informatiu per explicar-vos que els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local de la Bisbal van detenir dilluns passat dos homes com a presumptes autors d'un robatori en força en un establiment de restauració de la localitat en grau de temptativa. Segons van informar ahir els Mossos d'Esquadra, els fets van tenir lloc a dos quarts de cinc de la matinada del passat 28 de febrer quan una patrulla de la Policia Local de la Bisbal va veure dos homes que caminaven pel carrer Josep Maria de Sagarra de forma erràtica i necessària viure els agents els van aturar i identificar després d'observar que intentaven amagar-se de la patrulla. Paral·lelament, una patrulla de Mossos va inspeccionar la zona i va localitzar darrere el vehicle on s'havia amagat un dels detinguts una palanca tipus pota de cabra embolicada amb una jaqueta esportiva. Després de fer comprovacions pels voltants, van localitzar un establiment de restauració amb la porta forçada. Per aquest motiu, dilluns passat es va detenir els dos homes de 20 i 30 anys i nacionalitat marrona. Els detinguts amb antecedents van passar dimarts a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de la Bisbal. Tornem cap a casa nostra, tot i que seguim parlant de notícies relacionades amb successos, i és que ahir a la tarda coneixíem una notícia, en aquest cas relacionada amb el nostre municipi, i era la detenció dels presumptes autors d'un atracament al centre de la vila. Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de la l'Avisbal d'Empordà van detenir el 28 de febrer i el 3 de març dos homes, un d'ells de 18 anys, de nacionalitat espanyola i veí, del nostre municipi i l'altre menor d'edat com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte d'estafa. Van ser detinguts com a presumptes autors d'un atracament al centre de la vila. Els fets es remunten el 13 de febrer quan tres joves van atracar una senyora que passejava pel carrer de la Font i qui concretament la van tirar a terra d'una empenta i li van sostreure el telèfon mòbil i la cartera. Posteriorment, els lladres van fer pagaments a diversos comerços amb una targeta de crèdit sostreta a la dona. Arran d'aquest fet es va obrir una investigació que va permetre identificar i detenir dos dels autors dels fets, un noi de 18 anys i un menor d'edat. El detingut major d'edat amb antecedents va passar el dia 3 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal i el menor d'edat va quedar en llibertat el mateix dia de la seva detenció, això sí, amb l'obligatorietat de compareixer davant del jutjat de menors quan sigui requerit. I encarem la recta final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i un dia més ho farem posant la mirada en el 8M, Dia Internacional de les Dones, i a continuació farem un repàs d'en quin estat es troben les diverses activitats organitzades a Palafrugell per comemorar aquest dia. D'una banda, us hem de dir que des d'ahir al vespre, el tercer sopar de dones de Palafrugell ja té totes les places comunitats, cobertes. Enguany recordem que aquesta activitat es farà a la Pedrera, en el qual l'aforament era limitat a 110 dones. Després de la bona acollida de les dues primeres edicions del Sopar de Dones, la tercera edició tornarà a ser un èxit, si més no, de participació, i és que, malgrat haver de canviar l'espai per les obres del Centre Fraternal, les places s'han omplert sense problemes. Aquest és un espai perquè les dones comparteixin un bon moment, com explica la Sònia i és responsable de l'espai Dones de Palafrugell. Sí, és un, bueno, és un espai de trobada, és un espai per compartir, és un espai per passar-ho bé, d'oci, eh, i, i és un espai que compartim també el menjar, o sigui, mm -hmm. l'Ajuntament posa l'espai, la posa a les begudes, no?, I, i llavors demanem a cada dona doncs, que porti, que el compren per compartir de, de, dels dos salats, i i aquest any contarem amb la participació d'una coral feminista de l'Estartit, la Manqui van coral feminista de l'Estartit. En aquest tercer sopar de dones de Palafruigill també hi haurà la presència d'una coral feminista, les Monkey Band de l'Estartit. A més, es projectarà el videoclip que Marina Gil va enregistrar en motiu del 25e Dia contra la Violència Masclista i també es donarà a conèixer, com ja us vam explicar, la performance, la gravació de la performance Un violador en tu camino que es va fer fa un parell de setmanes a la plaça de Can Màriu. D'altra banda, una de les novetats per commemorar el Dia Internacional de les Dones és el taller d'autoprotecció. Aquest tindrà lloc el dimecres 11 de març a dos quarts de deu del matí i també ja s'han ocupat totes les places disponibles. Aquesta era la tercera vegada que que es feia des de l'espai d'Ona un taller d'autoprotecció, però la primera que era un, un taller obert a tota la població. La Sònia també ens explicava que l'imparteixen des del cos de Mossos d'Esquadra, tot i que són professionals especialitzats en un art marcial, el jiu-jitsu l'imparteixen a nivell de Mossos d'Esquadra però són professionals eh, especialitzats en un art marcial amb el jiu-jitsu i, i llavors eh, bueno, ja l'hem fet altres, altres anys però sí. amb grups tancats amb grups de dones, eh, bueno, ha sigut més tancat, mm. no l'havíem obert a la ciutadania i és el tercer any que el donem a terme i, i, bueno, el trobem molt interessant i les dones que han participat també sempre la, els hi ha agradat molt diumenge, com bé sabeu, 8 de març és quan es commemora aquest Dia Internacional de les Dones i en aquest sentit a Palafrugell és quan es concentren el gruix d'activitats per recordar aquest dia. Així, a més, de les dues activitats que hem repassat també hi haurà la vuitena Viqui Marató que organitza l'arxiu municipal. Enguany, aquesta Viqui Marató se centrarà en les dones palafrugellenques en l'àmbit educatiu. També dissabte es farà una ruta guiada entorn a les dones i el suro Serà dissabte a dos quarts de sis a càrrec de la Sandra Bisbe i organitzada pel Museu del Suru. Encara hi ha places disponibles i podeu trucar al Museu del Suru per apuntar-vos a aquesta ruta guiada que doncs, podeu apuntar-vos-hi trucant al 972 30 78 25. D'altra banda, una altra de les activitats en torn aquest Dia Internacional de les Dones serà el dilluns 9 de març quan, de 8 a 11 del vespre, a Can Genís es farà un taller al Camí del Ple amb la psicòloga i sexòloga Lara Castro, una activitat dirigida a majors de 18 anys per tal que les noies i dones coneguin allò que els agrada més i les seves necessitats. Que està bueno, està dirigida a dones majors de 18 anys i bueno, és una, una sexòloga que vindrà i explicarà temes així més sexuals per les dones i com arribar a fins... Bueno, com gaudir de nosaltres mateixes Coneixem quines són no? el que ens agrada, el que no ens agrada les nostres necessitats sí, mm -hmm. sí. llavors és un taller molt interessant i, i que recomanem molt, molt. a més s'ha fet un, es fa una hora ja que de, de 8 a 11 del vespre que es pot a nivell d'organització familiar també permet doncs, organitzar-se. Una activitat, com dèiem, amb la psicòloga i sexòloga Lara Castro, que nosaltres en podrem parlar dilluns a l'espai de l'hora del peix fregit per doncs, portar-vos una miqueta més de llum al voltant de, de com enfocarà aquest taller la psicòloga i sexòloga Lara Castro amb el punt doncs, referencial de, de, de, conèixes, no? de, de, de conèixer allò que més eh, els hi pot provocar ple a les dones i també doncs, amb allò que eh, són més necessitats seves que no pas les de la seva possible parella. Totes aquestes activitats que us hem explicat les vam repassar amb la Sònia Viboles i la Mònica Tauste, regidora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Palafrugell. Podeu recuperar aquesta conversa a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell visitant el Museu del Suro i és que durant tot el matí d'avui s'ha estat desenvolupant la tercera, la quarta, s'ha estat desenvolupant la quarta jornada d'oportunitats laboral que enguany, recordem, presentava més de 400 ofertes de feina. L'Ariana Ferrer ha visitat el Museu del Suro i ha pogut parlar d'una banda amb la Carme Ramírez del Somi de Palafrugell. També ha pogut parlar amb una de les empreses que ha presentat doncs, diverses ofertes de feina i també amb un candidat. En aquest informatiu tenim temps per escoltar la conversa que ha mantingut l'Ariadna Ferrer amb la Carme Ramírez, de, del Somi de Palafrigell. Bon dia des del Museu del Suro. Eh, M'he traslladat cap aquí doncs, per la jornada d'oportunitats laborals, concretament la quarta edició s'està celebrant on més de 400 ofertes de feines s'estan presentant de la mà unes 42 empreses i negocis de diferents sectors. Tinc aquí amb mi la Carme Ramírez, responsable del Servei d'Ocupació Municipal de, de l'IPEP. Bon dia, Carme. Hola, bon dia, què tal? Bé, explica'ns eh, com s'està desenvolupant la jornada. Uh -huh. Doncs bueno, aquest any la veritat és que hi ha hagut un boom d'ofertes i, i també de candidats. Eh, eh, tenim com 276 eh, candidats eh, que, bueno, que s'han presentat i unes 444 ofertes. Llavors, bueno, eh, supera l'oferta doncs, la, la demanda de llocs de treball. Sí eh, que és veritat doncs, que la majoria de les ofertes potser són molt estacionals per la zona on estem, però la veritat és que bueno, eh, podem dir doncs, que som un, un territori doncs, que, genera, que genera oferta de feina. Mm. Explica'ns eh, com s'han dividit les tasques, perquè bé per als oients, que no ho estan veient, eh, hi ha diferents taules organitzades, hi ha la gent que, que està esperant, imagino, entregar els currículums, hi ha unes altres taules, com, com s'ha organitzat tot això? Uh -huh. Bé, bueno, és pues un, un acte en el qual hi col·labora tot l'Institut de Promoció Econòmica, no només és un acte doncs, pensat doncs, pel eh, bueno, servei d'ocupació municipal, sinó que és un, és un acte que hi col·labora tot l'IPEP, com a promoció econòmica que és. Per tant, hi ha una secció doncs, que s'està de, destinant a, a atendre les persones que, que es presenten a les ofertes de treball, on ja hi ha hagut una un primer contacte amb els usuaris, eh, es va fer una, una petita criba segons els requisits que demanava les empreses, eh, per, per poder doncs, bueno, per poder per poder fer efectiu el temps no? tant el, el temps invertit per l'empresa com el temps invertit pels candidats. Uh, i per altra banda hi ha la secció d'empreses uh, on hi ha, es distribueixen diferents taules i cada, hi han persones assignades per cada taula. on aquestes persones van fent entrar els candidats que estan assignats a, a cada oferta de treball. vor doncs, uh, les taules hi van passant diferents empreses en diferents franges horàries, uns acaben altres entren i estem aquí doncs i tarda amb aquest, amb, aquesta, amb aquest acte que la veritat és que bueno, podem dir que aquest any ha molta afluència de gent i d'empreses, per tant podem, podem fer un balanç molt positiu de la dinàmica que s'està generant i l'ambient és molt, molt distès, molt de col·laboració, eh, hi ha empreses de tot tipus, hi ha persones de tot tipus i bueno, benvingut sigui tothom. Eh, en aquestes eh, ofertes que s'estan presentant imagino que també hi haurà molta varietat i hi haurà alguns, algunes feines que seran més temporals, altres més fixes, però eh, com, com estàs veient? Creus que, que les empreses s'estan involucrant cada cop més? Sí, evidentment que sí. A veure, nosaltres en promoció econòmica tenim molt de contacte diari amb, amb empreses de Palafrogell en el seu entorn pròxim, eh, ja sigui pels diferents projectes que desenvolupem, tant de comerç, com de turisme, com del servei d'ocupació municipal, eh, com per el tema de mercats, vull dir, tot tipu, tota tipologia d'empreses. Llavors, eh, el que fem és agafar la llista d'empreses que participen a nosaltres per les diferents projectes que tenim i trucar una a una per saber si volen participar a la jornada. És tan simple com això. Llavors, qui vol, participa, diu eh, Quines són les seves necessitats i a partir d'aquís doncs, es fa la publicació d'ofertes i s'intenta bueno, obrir al màxim a tothom perqu perquè, perquè doncs, la, la gent pugui veure donc que realment han oportunitats de feina. Sí que és vital que la realitat que tenim és la que tenim, que la majoria són en feines estacionals perquè estem a Setmana santa i evidentment és el pic de, bueno, és el pic de, de, de, del mercat i de el que hi ha ara, però també és ésvita que també hi ha alguna oferta més a, per tot l'any. Costen més aquestes, però també n'hi ha alguna. Siguent ja aquesta la vostra quarta edició, eh, heu pogut fer alguns algun seguiments sobre les empreses? Eh, heu tret alguna conclusió doncs, sobre, no sé si les empreses eh, han vist doncs, que els seus treballadors han evolucionat eh, positivament en aquest sentit? La gent que han trobat aquí, per exemple... Sí, a, a veure, sempre s'intenta fer un balanç de l'impacte i les empreses abans de marxar ens, ens, a, els demanen, sisplau, si ens poden fer una previsió de, de la gent que ha vis si hi ha alguna previsió de contractació. Llavors, al cap d'un temps, nosaltres fem trucades a aquestes empreses per saber si s'ha fet efectiva aquesta contractació. Eh, llavors, bueno, això és, un, és una dada que any rere any intentem recollir. Eh, sí que és veritat que a vegades és difícil que, perquè a vegades doncs, la contractació ser no és immediata i és de, al cap d'uns mesos llavors clar, costa recollir aquest, aquest indicador però el que nosaltres valorem és, és el moviment, el que es genera poder fer tan el candidat poder fer diferents entrevistes i poder parlar amb, amb diferents empreses en un mateix dia, com per l'empresa, veure diferents candidats en, un mateix, eh, en, una, en una mateixa franja horària d'un mateix dia és un avantatge. Llavors ens quedem amb això. Ens quedem amb això i amb la dinàmica que genera de, doncs, de poder posar en contacte gent que busca feina amb, a, amb empreses que necessiten personal. Bé, Carme, doncs, moltíssimes gràcies per la informació proporcionada. Jo seguiré aquí al Museu del Suro veient com es desenvolupa la jornada. Moltes gràcies, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs la conversa que l'Ariadna també ha mantingut amb en Josep Fiego del restaurant Fiego de Calella de Palafrugell, com també amb un dels candidats que s'ha presentat a la jornada d'oportunitats laborals, doncs les podreu recuperar, aquestes paraules, com també la conversa que acabeu d'escoltar amb la Carme Ramírez, a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. Doncs, amb aquest balanç positiu que ens ha deixat la Carme Ramírez dels micròfons de Ràdio Palafrugell de com s'estava desenvolupant la jornada d'oportunitats laborals de Palafrugell. Hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dijous 5 de març. A partir d'ara, us recordem que tota la informació relacionada amb el nostre municipi passa per radiopalafrugell.cat una web a la qual també us recordem que us podeu subscriure per tal que us arribin les notificacions d'aquestes notícies que anem penjant relacionades amb el nostre municipi i així us arribin directament als vostres dispositius mòbils Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona jornada Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell